och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Lord Kelvin. Han hade inte heller alltid rätt med mig. Uh, den är alltid lika Bedrövliga Kalle Björk på säga Kalle Björk heter jag Jag har med mig Hela justals mysfarbror Till lika min personliga assistent Oskar Lögren Alltså mina presentationer är bra Mycket bättre Assistent? Jag liksom höjde dig till skyen ja, Själv handlar men... jag här att Nej jag är din assistent ja, men Det är min personliga assistent Det är kanske mer att det sänker mig än höjer ja, dig. Okay, jag vet då. inte Sen har vi också så att Vi har ju fin besök i studien idag Det är nämligen så att Vi kommer ha lite jakttema idag på programmet Vildmarkstema vild och då vi inte kan någonting om vildmarkerna överhuvudtaget Så vi bjudit in denna allvetande människa så han är, han är lite grann som, vad ska man säga han är Just som... svar på Vildhasse som säljer korv på Sjöastramarknaden Ja, och en blandning av, hette han som dog, han är Australien Steve Irwin Steve Irwin och Vildhasse, det är vår blandning här av Gustav Elverstig Även kallad gutta, hej gutta Jo men tjena då Hej, trevligt att du ville komma Jo men det var väldigt trevligt att komma hit Ja, sen är det så att vi har en bisitter också som bara kommer att sitta tyst men han, vi ska i alla fall presentera han så han får säga hej till alla där ute Och det är ju såklart Magnus Mattsson Salomonsson, Youtube-en själv Välkommen Magnus Tack så mycket Så, eh, och vi ska som sagt diskutera ganska mycket om skog och eh, natur Men vi kommer att diskutera andra saker och också se vad gutta tycker om det Skog och mark Skog och mark Ja men även, även som vanligt allmännyttigt vetande och nyheter. Jo, precis, och eh, vi har ju inte fått färdigt i den här intervjun med dig idag, Kalle. Nej, okay. men jag vet att jag hörde att eh, du hade ju fått tid med Leif K.W. Persson. Ja. Och du skulle diskutera det stora kriminella eh, felet med, alltså, eh, vi, jag vet inte under vilken balk det hamnar, men att klockan i Bollnes gick fel. Ja, precis. Vem som bär ansvaret för ja, det? Ja, Det var en hård nöt att knäcka, även för GV kan vi avslöja. Ja, och det kommer som sagt när men vi ska ta kicka igång med en låt. Jag tänkte att jag skulle kika igång med en låt, men jag tror vi ser att vi kickar igång med en låt som... <laughs> kika en... igång kika <coughs> igång. Uh, vi ska gå direkt på en låt som Gutta har valt ut här, och det är Torsten Bergman. Och vilken låt ska vi lyssna på då, Gutta? Ja, det blir Herjedags kväll i Timmerkorgen. Och den kör vi nu. Mm. Vårt längtande vekhet ur sotiga bröst Vik bekymmer ur snölida bort Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst Här är helgjud i skogarnas ro Sjöng jord, ur din fullaste hals Om kärlek och rosor den fiolen brogren och spela en vals För spökblåa mån lysta norr. Det är mil efter mil till av och råhus Där frosten går tjurig vid grind där Är det lustigt i stockeldens gula Darrar i nattens vind Du är fagerbrogren i röd När du gnider din svarta fjol För mat och bränning du glömt all nöd Och din panna är ljus som en sol ju där du sitter vid grytan din En baron i din målskydd skrud Se fast åren har garvat ditt sega I ditt är du ung som en gut Och vargfors Fredrik Du skrattande man Som vill alla uslingar väl Kom, sjung om din ungdoms synd, om du kan och en spår för din vasesjäl Och när morgonens stjärnor blekna och död, och när ångorna stelna tillgår och när tagningen fäller på myr Vi sova på doftande ris Då sova vi alla på grån och risdugn Och om bleka mör. Och snarka och vända oss och Medan den och Ja, här har ni lyssnat på Torsten Bergman då när han har gjort en tolkning av Dan Anderssons dikter Och det tycker jag, jag tycker det är väldigt rörande och fin bit Vad heter låten då? Här är Dags kväll i Timmerkojan Ja, jag tycker den är kanon, det var riktigt mysen. Så satte stämningen ganska bra ja, för kvällens tema. Ja, precis. Nu fattar vi vad, vad det är som gäller. Ja. Mys på hög nivå. Mys i ja. studion. Eh, jo, vi tänkte att vi ska börja diskutera lite grann om eh, natur och mark här med gutta. Och jag det, Min första fråga då är liksom, eh, jag har ju funderat länge på det att man kanske ska ta jägarexamen. Bara för att det är kul att ha. Jag vill inte skjuta någonting, men det ska vara kul att ha. Liksom, för att, ja, få lära sig lite mer. Vad ungefär kostar en jägarexamen? Ja, alltså det där är väldigt olika beroende på vart du tar examen. Ja. Så det, är, det är svårt att säga, ska säga. Mellan tummen och pekfingret? Ja, femtusen 000. 5 000. Eh, och sen ska man ju ha ett gevär ja. om man ska ut. Om man säger, vi kör stor vilt nu. Eh, om du ska skjuta elg, Vad går den sån pössa på? Ja, du kan ju hitta allt från en tusen lapp till hundratusen. Alltså, det är så. Ja. Är, det, är det dyrare om man ska skjuta typ så här elefant och gnu? Alltså så här riktigt jättestor viltjakt i Afrika, vet du det? Jag tror att vapnena ligger alltid på samma pris men när de är begagnade och så Ja, och sen är det väl så också att man kan använda samma vapen till de flesta djuren, alltså av stor vilt. Ja, verkligen. Mm. Men, men alltså om det du har för att skjuta en älg, kan du ha det för att skjuta typ en elefant? Det tror jag blir lite, lite för grov kaliber, alltså, nej på ärgen. <laughs> Nej, men det går nog inte att skjuta elefantmärkaliber så bra. Ja. Okej, okay, man kanske ska träffa ögonen då? Det är i alla fall inte tillåtet. <laughs> Nej, okej. Okay. Det inte, okej. Okay. Men det för jag försöker komma till är att vi har 5000 i ägarexamen. Vi har sett att man köper ett okejivär, okay kanske 15 000. Är ja. det en bra startgivär? Ja, jag, jag skulle säga 5, 4 5 000. 4 5 000, okej, okay, så upp i 10. Vad kostar skotten, ammunitionen? Ja, det är olika beroende på vad du har för... För givär, alltså det... Ja, men vi tänker till en LG. Ja, jag har en 9,362. Ja. Okej. Okay. Ja, och då kan jag säga att ammunition till den är ganska dyr. Den kan gå på en H800. För hur många då? 25, 20, 25. Så det är ganska dyrt ammunitionskostnader. Ja, men sen... Ja. Ja men man skjuter väl kanske inte så ofta heller i och för sig Ja men du ska skjuta in i värdet då Ja då kan du använda helmantlade kulor okay. De är billigare att köpa, då kan du köpa 50 pack okay. Och annars som du jagar har du halvmantlad eller? Nej det kallas blyspets det är okay. sådana som inte exploderar eller? Ja, precis, de expanderar, blir expanderar. Ja de expanderar, jag är inte man jag det inte det. Nej, nej, nej, okay. precis. Precis. Eh, och det är ju, det är inte så också att polisen har, vilket man har klagat på att de har ju, eh, bliv, alltså som expanderande ammunition, för att de inte, för att de säger att de skjuter eh, någon rånare i, i, i flykt eller så, så ska inte skottet gå vidare och träffa någon annan. Men de har blivit, blivit, fått kritik av det också eftersom det gör att det gör så stor skada på dem de skjuter. Det är väldigt svårt att typ rädda någon som du träffade i typ bröstet För att det blir ett, ett väldigt stort sår vad jag vad Annars blir det bara ett hål liksom. Ja, ingångshål är ju litet Men sen, ja, den viggas ju när man kommer Men tillbaka till det Okej, okay, så att vi säger Och, och kostar det någonting att vara med i jaktlaget? Ja, det, det beror på vart du jagar Alltså det. alla jaktlagar är olika bestämmelser ja. men, men sen ska man väl betala också Tänker jag, för att alltså, Om du inte har egen mark Då måste du betala markägaren Ja, du kan ju söka jaktmarker hos olika bolag, till exempel ja. Holmen, då får du arrendera mark av dem och så okay. får du ett visst antal hektar ja. att jaga på. Men eh, jag tänker, och sen om man är med i ett jaktlag, då? ungefär vad brukar splittningen ligga på älgen då? Alltså får man ungefär en halv per person? Eller? <laughs> Nej, alltså du splittar ju i kilo oftast. Ja. ja, det Så gör vi i alla fall. Ja. Hur många kilo brukar du komma hemma? Ja, det är så olika från år så jag kan inte svara. Okej. Okay. 1200 ungefär, kanske. Nej, men jag försöker, jag försöker tänka ut om hur ekonomiskt gångbart det är. Fast, alltså, för de första två sakerna är ju egentligen man startar gift. Det är ju på 10 000 på licens och vapen, kan man säga. Ja. Sen blir ju driftskostnaden. Men jag tänker liksom, hur mycket köttet blir värt, alltså... Det är, det är dyrt att jaga. Ja, det, är, ja. alltså det är, dyrt, men alltså det, det gör man gör i för intresset. Ja. Jag ska inte säga att jag är ingen köttjägare. Nej. Men sen finns det de som jagar för kött. Ja. Bildhasse, till exempel. <laughs> ja, precis. Nej, man, ja, man, det, du kan se det som att köpa en bra råvara ja. för och ändå få roligt när du köper den. <laughs> ja, men, men så är det väl inte, alltså, om man ser det som med alla intressen. Du, väldigt få intressen man väl egentligen har som man tjänar pengar på, tänker ja, jag. Ja, men så är det. Men Jag, jag tänker inte om man tjänar pengar utan jag tänker mer alltså om vad, vad, vad, om man liksom gjorde det för att tjäna. Ja, det vet jag inte vad jag pratar om. Jag förstår, Oscar. Eh, Jo, men... Eh, Eh, tillbaka till eh, reakten här. Eh, ska vi göra alldeles efter en låt och reklam som jag ser på klockan att vi måste ha nu också. Så att vi kör en låt först och så kör vi reklam efter det och sen är vi tillbaka igen. Och då kör vi till country och eh, en som jag, jag tror inte jag har spelat den här och eh, det är ju synd och skam att jag inte gjort det. Det har du inte. Det är Dolly Parton med låten Jolene. Och innan vi kör den, det här är en av mina favorit country-låtar alla.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 Decide to do Jolene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 Du lyssnar på Radio Ljusdal. Det gör du. Du lyssnar också på Lord Kelvin. Han hade inte heller alltid rätt. Och Kalle Björk. Vad har du glömt att informera om idag? Hur man tar kontakt med oss. Ja, kan det du ta det lite Förlåt. För förlåt. Eh, ni kan skriva till oss på Twitter. #LordKelvinRadio Eller hashtag Lord radio. Och så kan ni mejla oss på lordkelvinradiosnabla Ehm, och på Facebook. Ja, precis. Eh, vad heter det? Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Exakt. Och man kan även inte faxa. Man kan inte faxa än. Eh, det är så också att man kan även lyssna på gamla program via Twitter och Facebook. Precis. Mm, det, upp... det finns länkar där. Jag måste hjälpa min farsa att göra det. För han har problem han ville höra. Ja, eh, det är svårt det här att hitta, trycka och lyssna. Nu ska vi inte vara sådana jag Han kommer ju lyssna på det här förr eller senare Då ligger du illa till kan vi säga Jag får ta den smällen ja. eh, När vi diskuterar det här med jakt Och eh, natur och sånt Jag tänker eh, Jag har ju alltid gillat idén med skogen Men jag har väldigt svårt För att vara ute i skogen en längre tid Kan du beskriva gutta Hur en bra alltså hur en bra dag i skogen ser ut för dig Alltså ja Vad har du med dig ut Alltså menar du en jakt då eller bara en... en okay. ja. Eh, jag, jag har ju med min hund, ja. eh, Stiff. Ja. Sen så en ryggsäck med kaffe och ja. lite massäck. Och sen har man... Ja, det, det är alltid lika trevligt i öppen eld. Ja. Om jag har förstått det rätt så gillar du inte... Du, gillar inte, du har inte kaffe på termos utan du, du kokar ut eller hur? Ja, självklart. Ja, självklart. Över elden alltså. Ja, men ja. Jag, ofta har jag ju också en termos med. Ja, det är Men och vilken tid det är det man blir ut då? Ja, alltså det beror på helt vad du ska jaga men fåglar som du jagar själv. Ja. Kan du säga, ska du sätta upp en bulvanenmöra så kan du då du, du ska vara ute när det ljusnar. Ja. Alltså. ja. Så det är tidiga morgnar. Då? Ja. Ja. Vad är en bulvan? Ja, just det, det är en jag kan säga en lossasorre som en lockfågel då I, Ja, precis. sen sitter du och lockar ja. efter orrarna och då kommer de för att fightas då Eller kommer de för att eh, para sig Nej alltså de kommer ju Ja man kan ju säga De spelar ju ja. Ja, De spelar i lag Jaha, Så att man okej. liksom lockar dit dem ja, De spelar alltså de typ dansar och eller? <laughs> ja de spelar de, ja, vad de, spelar de fotboll de, eller vad är det? Ja, det, det? kallas ju spel. Alltså ja, kan, de, de, de, de låter och hoppar runt och visar upp sig helt enkelt. Ja, skulle jag göra det lätt nu så skulle du kanske inte låta så bra mycket. <laughs> okej, okay, alltså typ sånt som ja, folk gör på lördagkvällar. Nej, inte precis okej. Okay. Ja. Men okej, okay, så att du är ute, du har satt upp din bulvan i skogen. Ja. Vad gör du då? Börjar du på en gång locka eller? Ja, det? ja det gör jag. Det, gör du, det kan eller? jag påstå. Och så sen så får du ha lite uppehåll. Ja. Sen kommer en fågel och då, då får du väl försöka komma till skott på den då. Okej. Okay. Ja. Vad är det du kör, du kör kula då Du kör inte hagel på Nej jag har en kom, ett kombivapen Där det är både kula och hagel Okej okay, så du kan välja Ja precis Det är ju ganska smart ja, Jag trodde det var så att den sköt två Så att den både sköt en kula och hagel <laughs> samtidigt Ja nej nej nej Så är det inte Nej okej okay. Så okej okay. Du sitter där Du kommer en fågel Du ser att du lyckas skjuta fågeln ja. Vad händer då Ja då, för det första så blir jag väldigt glad Ja då känns det lyckat Ja eh, Man får en väldigt fin Alltså just det här med att locka på År på morgonen Det underbar naturupplevelse Det är det. Ja. Där. Ja. Det är dimmiga och kalla morgnar. Ja. Det är mysigt. Eh, men okej, du har skjutit frågan. Eh, får din hund då arbeta genom att hämta den? Eller va? Va? Nej, alltså... Nu var det väl jag som gick in på två olika ämnen men eh, när du jagar och, och lockar efter rå då jagar du solo. Okej, okay, annars är det skall. Ja, precis. Du kan jag du kan jaga med en hund också, Aha. men då går de omkring i skogen Aha. och låter hunden leta djur Aha. som hon skäller på. Okej. Okay. Och sen smyga. Men vad heter inte det typ toppskall och sånt eh, Träskälla jakt heter det om man jagar. Okay. Eh, men, men blir inte djuren rädda när hunden skäller då? Men det är väl det som är meningen. Alltså ja. jo, men jag så alltså att de flyr fort tänkte jag. Eh, alltså det är väl snarare så här att jag ja, hur ska jag säga det En hund, ja. Han ställer ju gärna på det vis att Han liksom får dem att känna sig tryggt ja. De liksom blir tryggt in i skogen ja. Så då, de vill inte gå någonstans Nej. Och, ja. Han hittar ett ställe att spära in dem helt enkelt Ja han går runt dem och skäller från olika håll Och ja. liksom visar att nu står ni här Ja Ja, det är ganska imponerande, då, måste jag säga. Ja. Eh, med tanke på att eh, alla våra hundar som jag har haft när jag vuxit upp inte ens vet var sitta Så känns det som att, <här> att en hund som kan ställa en älg känns ganska imponerande. Ja. Eh, vi ska fortsätta diskutera men vi ska diskutera lite andra grejer. Men först ska vi köra en låt. Och nu försökte jag starta musiken med min snusdåsa och det gick inte. Mm. Så att vi får ta <här> och köra med datumhusen istället. Kalle, vad ska vi lyssna på? Ja, vi ska, det är lite passande här ändå för, på djurtema. Det är, det är ett ban band. Det är ett band som heter Canned Heat ja. eh, låten heter eh, Go uh, On The Road Again, men jag vill bara säga att, att sångarna i det här bandet de heter Blind Owl och The Bear så pass på björnen Det var alltså Can't Hit med On The Road... Nej, inte On The Road igen Det var... Jo, det var On The Road igen Jag tänkte att det var inte Going Up The Country. Så det får kännas att ord. Innan du tar och över ett ämne här så har vi tävling idag igen. Tävling. Vi borde ha en jingle för tävlingen. Tävling. Det var kanske den bästa. Eller ringa dinga ding That's the sound of the police. Jajamän. Tror du Oskar? Jag vet inte vad det finns för, för poliser i bidrag, okay, men Nej, De är väldigt sällsynt om inte Då, annat. kommer någon på cykel och skriker ringa dinga ding <laughs> ringa ringar ringa dinga Jo, eh, tillbaka till tävlingen. Vi har ju naturtema idag. Så vad bättre än att lotta ut? Vi, har, vi kommer låta lotta ut att Kalle Björk besöker vinnaren tillsammans med lite blandade rotfrukter som tillagas i ugn av Kalle. Kalle kommer att steka en bit... Eh, är Älg. Älg som vi kommer ha. Vi kommer alltså ha eh, så här fint kött. Mm, och en kommer antagligen vara skjuten av gutta eller någon i guttas familj eller jaktlag. Precis. Så det är lite, det är väldigt speciell tävling idag. A absolut. Och kanske den finaste hittills. Och lite, kanske inte svart till det hela. Ja, eller någon sås. Att Någon sås och någon god sås som passar till det. Mm. Så det är tävlingen helt enkelt. Att man kan vinna eh, en middag tillagad av Kalle skjuten av gutta. Det, ja. det kan inte vara bättre. Eh, Magnus, har du odlat potatis någon gång? Nej, Det har han inte, annars hade han kunnat stått för potatisen. Men eh, det här kanske vi säger alldeles för lite. Men Magnus bor ju faktiskt i, i justas energisnålaste hus. Ja. Och bara det tycker jag är en stor bedrift. Ja, men, om det är så energisnål så kanske det, det kan ju bero på att han inte har en potatisodling inne. Med, med, med elektrisk lyser och så vidare. Det, kan, jag. Det, det verkar som att Magnus har någonting att säga. Jag har ju inte odlat potatis men något jag har odlat det är ju skägg. Han har odlat skägg. Jag kan faktiskt säga att han har en imponerande mustasch på gång. Ja. De små svarta hårsäckarna blir mer och mer synliga på överläppen. Mm. Och typ även, på, jag ty ty tycker mig ana ett, ett uns av smuts på hakan också. Jag vet inte om det är ja, ja. smuts eller skägg. Det är manligheten, Kalle. Ja, det, är det, är det. Manligheten. Det, det är därför jag inte kände igen den. Ja tävling var det. Ja. Eh, för att vinna det här går det med middag tillagad av Kalle och skjuten av Gutta. Så måste man ju svara på en fråga. Och då är det alltså den som kommer närmast som kommer att vinna och det är så att Kalle besökte tandläkaren för någon dag sedan och han har inte varit här på åtta år det är så, bara det är en bedrift ja. jag vet inte hur jag har lyckats <laughs> så han var lite nervös helt enkelt ja, det det. Kan man säga. och eh, dagens fråga är hur många hål hade Kalle när han besökte tandläkaren och vill ni vara med och tävla då skriv ni till eh, lordkelvinradiosnabela gmail.com med ert svar och i slutet av programmen kommer vi, gutta, låt, kommer vi, gutta, låta, kommer vi låta gutta dra en vinnare Jajamän. ja Det är fantastiskt ja. Så snabbelå? nej jag kan inte prata Lordkelvinradios snabbeldaggmail.com Adressen På tal om det här med att äta älg så har jag en fråga till, till, till gutta ja. Är det så som du vet på jul här, den som hittar mandeln i gröten blir gift. Är det så när man äter älg att den som hittar kulan blir gift? Den som får kulan, den som biter i blyet liksom? <laughs> ja. Nja. det var en svår fråga. Men, men kan man hitta så här bly? Eller, nu kommer ingen vilja vinna, men kan man hitta så här metallskrot och vapenrester? <laughs> <Eller vad>? Vapenrester <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> en del av en Hobbit-serie. Hörrni, jag kan säga så här, du kan hitta kulorna kvar i älgen. Men då är de ganska stora väl, så det vill inte... Någon centimeter bred. det? Ja, det är inte. Smaker om gott. Men, ja, jag, jag vet väl att Vissa fåglar när man skjuter så får man Spotta hagel Finns det ja, Men det där är ett jävla skithagel Det är <laughs> det är Inget bra hagel den hör ni Från mannen själv, gutta Det var ett jävla skithagel jag, jag tycker vi kan inflika det också Vi har inte sagt att Våran fascination för gutta Den är enorm Och en stor upplevelse för mig Oscar, Det var första gången vi åkte bil med gutta ja. Då åkte vi guttas Väldigt flashiga Volvo 740 Bi 940. 940 den ja. har, 945 945 Ja, ja. ja. Eh, en riktigt blingad dancehall wagon som jag skulle kalla den men eh, i den här fall, mitt jag och Oskar satt tillbaka och mitt emellan oss hade vi ett par topp fågeljaktsskidor ja. av, av, av trä som såg ut som så att de var snidade 1786. Det, det. det kändes som två plankor som man mer gick på som snövet snöskor. Ja. Jag tror man skulle kunna bygga ett skepp av de där skidorna för att de ja. var så kraftiga. Man skulle kunna göra en båt till enkelt, ja. en rodbåt och roa över sjön och skjuta fågel. Ja, absolut. Ja. I vilket fall så, så, så säger gutta också när vi sätter oss bara akta er lite för att det ligger ett älghjärta Ett rökt älghjärta <laughs> Mellan er på sätet Vilket jag också gör, vi hittar en påse Men så klumpt, då är det gutta som ska hem och käka lite eljärta. Och bara det är ju så otroligt manligt Så att jag och Oskar känner oss väldigt där ja, och För alltså, att våra alltså, testosteron försvann Det här med manlighet har aldrig varit våran starka sida Och, Nej, och det, det som gör det ännu mer Är ju det också att, att gutta är längre än dig ja. det, det enda som du har haft som din manlighet Att du är lång ja, det aha, bara Han är så... fyra centimeter längre Ja. Och jag är ändå 1,93 gutta 1,97. Det är hemskt. Mm. Men i vilket fall så fortsätter vi åka i alla fall. Och sen när vi kliver ur så när jag kliver ur så säger jag att jag tappar någonting. Ja då är det guttas stora jaktkniv <laughs> som har ramlat ur bilen som låg och skräpade bak <laughs> utifrån skulle behöva avliva ett rådjur han på eller någonting. Uh, så det var, det var en väldigt uh, spännande upplevelse. Ja det, alltså, det var det. Och sen bara det också att, gutt kanske... att gutta är samma dag också. Gutta är den enda människa som har en kädernebr Undantals sätt. Ja, och, den har, och, det, och han har skjutit i kärlen själv också. Ja, bara det också. Jag har ju en hajtand hemma, men jag har inte dödat den hajen själv, om man säger så. Nej, precis. Så. Det, det är liksom. Det. Är... Otroligt manligt han har, han, jag, jag tycker att Gutta ska göra en sån här Varenda kädre han skjuter ska han spara näbben på Och så har han liksom Som en sån här crocodile typ. Ja precis, ja. fast med kädre nebbar och älghorn Och <laughs> allt möjligt som hänger och dinglar Jag har en ja. logisk förklaring till allihop hjärtat ja. Skulle äta hemtor den och röka ja. Jag såg det. <laughs> Skidna, jag hade, ja jag hade varit ute och jagat på möran ja. Näbben, det är nostalgi Det är nostalgi den hade jag nog glömt bort Ja, ja. ja men det är, ändå liksom jag råkar ja, en kniv och, och vi får ju faktiskt också här, även rikta våra tack till Magnus Youtube Matsen Salomonsson som faktiskt är den som har presenterat gutta för oss och det är vi evigt tacksamma för ja. för det här är också det är kanske inte alla som vet att gutta och uh, youtube är bästa vänner ja. och uh, det är riktigt härligt att ha lärt känna våra två ja. så att vi ska fira det med att spela en låt får jag bara inflika en sak ja. lite fort att man kanske borde vi kanske borde ha lottat ut en biltur med gutta egentligen ja det tar vi en annan gång ja. han kommer mailen igen är lordkelvinradio at gmail.com yes, alltså eh, Det är ett snabel precis för äldre lyssnare. Eh, och eftersom vi firar eh, med eh, Magnus och Gutta här så kommer vi spela en låt som Magnus Storebro, snygg Lars spelade för mig första gången som är en låt som både han och hans mamma tycker väldigt mycket om och som jag tycker väldigt mycket om. Så jag spelar den för dem och det är Björn Afselius med Bläckfisken. Ge ut ditt liv och när jag fått en arm om dig så blir du aldrig fri Yeah. Ett av dem, då slår jag dem på rygg Allt jag tar föräntar sig Och jag växer till mig Vi viskar i horder, men vi lever som vi lär. Att etta upp varandra, det är ett sådant besvär.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 Här kommer kort information från Svenska kyrkan, Ljusdagen Ramsjöförsamling. I Ljusdags kyrka, söndagen den 24, andra klockan 11, söndagsmässa. Onsdagen den 27 i andra klockan 12.15. Musik vid lunchtid. I församlingsgården Ljusdal. Tisdagen den 26 i andra klockan 12. Tisdagsträffen med sopplunch. Program. DVDn Fäbominnen. I Sankt kapell. Onsdagen den 27 i andra klockan 8. Morgonmässa. Varmt välkomna!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 JN Bygg, byggföretaget med lång tradition, stort kunnande och brett nätverk för verkliga dina byggprojekt. JN Du lyssnar på Radio Ljusdal. Det gör du och du lyssnar på Lord Kelvin. Hade inte heller alltid rätt. Där. Vi har en tävling som rullar på för fullt. Och det är alltså att man kan vinna en, en fin middag. Tillagad Kalle Björk, skjuten av Gustav Gutta Elverstig. Och för att vinna den här tävlingen så skickar man ett mejl till gmail.com och svara på hur många hål hade Kalle i tänderna. Och det var alltså första gången på åtta år han mm. besökt tandläkaren. Och om det gör någon skillnad så ska jag säga att det var i torsdags jag besökte tandläkaren. Det kan, ja om ni vill ringa upp tandläkaren och fråga. Ja, precis. Eh, men de kanske inte förlämnar ut det. Har de också så här... Eh... Tystnadspliktiga. Ja. Har de det, ja. ja, det har de. Ja, det är klart de har. Då de är räknat sjukvården. Ja, det räknat i till Kanske ja. måste alltså, Ofta de får gå bara, Ja men jag har såg ett, En kille idag Som hade 23 år. Det tror inte jag De får säga Nej det är 48 vad. då Nej inte Nej. Oavsett Du hade någonting Du vill diskutera ja, äh, ja Vi måste ju Ta upp äh, Aktuella nyhetshändelser Som vanligt ähm, och Du kanske har sett det Oskar Att den här Den här bärmogulen Uh, vilken då? Ja, han som uh, lurade en massa thailändare uh, på pengar. Ja, och flydde. Han, ja, han åkt fast ja, han har blivit gripen i Thailand. <laughs> men det bara, hur, hur kan man vara så dum att om man jävlas med 48 thailändare och så flyr man från Sverige, så flyr man till Thailand. Det finns 193 länder på jorden. Han kunde ha flyttat vilket annat som helst, men han väljer Thailand. Varför ja. gjorde han det? Ja, det han kanske är fortsätter sin business fast under annat namn och i någon annan utsträckning kanske. Det kan vara det. Plocka bär i Thailand. <laughs> Nej, men liksom också du vet, han är svensk ja. och ska fly från polisen. Ja. Och han väljer Thailand. Ja. Där det finns, som är det landet förutom Sverige där det finns mest svenskar måste det vara. Eller ja. i alla fall i omlopp. Och, och dessutom de, thailändare. Och de har väl dessutom eh, sån här utlämningstillstånd också. Ja, utlämningsavtal. Ja, men eller precis. Det. Ja. Ja. det finns ju en del länder som inte har det som man Nej. kan fly till liksom. Typ... typ alla i Sydamerika och typ Jemen ja. Saudiarabien. På tal om 193 länder mm. eh, av jordens vi säger för enkelhetens skull 200 länder då. Ja. Eh, hur många länder har inte blivit invaderade av Storbritannien vet du det? 22. 22 är rätt. Mm. Tack. Då, såg du det? Ja jag sätter förut ja. när det kommer. Ja. Och ett av dem är ju. Sverige? Ja. Vi har aldrig blivit invaderade av engelsmännen. Nej. Men de har alltså invad invaderat 180 av 200 länder. Det är ganska ja, mycket. Det är väl invaderat eller, varit i, eller haft militär närvaro på eller någonting sånt? Ja, jag tror att jag är faktiskt invaderat till och ja, med. Men de hade ju sitt imperium där, tror Ja, För då får man ju ha i åtanke också att många av de länderna inte var självständiga utan att det var ja. delar av andra imperier. Typ. Men om vi tar liksom överlag så är det ganska mycket. Ja, jo. men de har ju varit invaderat Norge, de har invaderat Danmark, ja. Finland. Var finland inte med? De hade väl krig med Finland i 13 minuter Nej, det var det kriget som aldrig tog, som tog slut för eh, typ Vad var det? Bara nå, något år sedan uh -huh. som, Eftersom under andra världskriget så var det väl någonting De var ju union med Ryssland då i början, ju, eh, engelsmännen Och sen var ju Ryssland och Finland i krig ah, Finns de inte kriget? Så automatiskt så var de ju i krig med England och det har de inte officiellt gjort slut på bara för något år sedan. Nej, eh, jag vill bara... Om jag får vara en liten bessare. Ja. Under finska vinterkriget så var Ryssland allierat med Tyskland och inte med England. Utan det var senare under fortsättningskriget. När Finland allierade sig med Tyskland och invaderade Ryssland som de var allierade med Tyskland mot England. Och England var då allierade med Ryssland. Bara en. Eh... Ja, nu är det ju så här att jag vill att andra människor ska rätta mig, Kalle, inte du. Nej, förlåt. Men... Nej, men det var, okej. Det var ja. okej. Du är ju vår militärhistoriska expert. Ja, tack. Ja. Det, det är så, vi... det enda ämnet jag får rätta dig i. Eh, som inte ens kunde vara det för krig du inte ens skulle av betalde ingenting ja vad var det? 30 år i krig nej nej, nej. det kommer inte skitsamma det är Boerkriget var det det var det men, ja. men det är okej okay. alla har fått ha en svaghet och det var din svaghet Boerkriget är min svaghet ja. och svenska kungar ja jo gutta om du skulle flytta från Sverige tänkte att nu pratar vi inte bara flytta från hården utan nu pratar vi från hela Sverige vilket land skulle du vilja bo i <skratt> Ja, det där är en sån fråga. Skulle jag tänka på mina intressen så skulle jag nog Ryssland. mycket jakt där? Ja, fisk Fiske. Norge? Ja, det... Inte Kanada då? Alltså, Norge säger jag nog. Norge? <laughs> ja. Men där har du ju, ja, där har ju djuphavs, djuphavsfisk också, där. Ja, har inte Ja, mycket småbäckar och... År. Men hur är det med jakten i Norge? Ja, jag, skulle, jag skulle storsatsa på vildren du skulle det? Fy fan, vad kul. Får man, får man jaga det där? Ja, alltså du, det är... Speciella, alltså det är, du kan få jakt på vildränden. Ja, men det är inte det lättaste. Men hur ser man om en ren är vild eller tam? Öronmärkningen, <gör> eller vad? Eller att de inte kommer i Flockar om 3000? Alltså de har väl speciella områden där de vet liksom, vad som får jagas eller inte. Okay. Okay. Annars får du inte jobbet, liksom. Man får först få springa för det och kolla eldränden. En gul lapp får inte skjuta Så man tillbaka. Liksom det. Om vi gör det lite svårare då. Om du måste flytta till ett land. Utanför Norden. Ja, utanför. Du får in, ja, det får inte vara ett nordiskt land som tycker. Det får inte vara Ryssland, Danmark, eller ett L Ryssland, Kanada, USA, eller ett land i Norden. Vart, vart hade du begärt det här då? <snittör> ja, eh, Afrika. <låder> ja. Afrika är ju en kontinent. Ja. Så om du ska välja ett land då. Jag bor i alla kontinenten. Bor i det böra. Flyttar runt i kontinenten. Jag kan tänka mig se en som en så här stor eh, jägare, vad heter det? Tjuvjägare. Äh, men med en sån ju, hatt då. Och... Man behöver inte vara tjuvjägare, det ja. finns ju lagliga där nere också. Ja, på vilka djur då? Alla i ja, stort sett. Ah. Inte inte noshörning väl? Jo. Elefant. Ja, jo, elefant. det, fi det finns sådana såna här farmar där du kan åka dit och få skita ja, också. Inte bergsgorilla, den är utrotningshotad. jag ska bli satsa på att bli någon jaktguide där om jag inte fick bo här i Norden. Ja. Hur skulle du klara med värmen då? Ja, det får jag ta när jag kommer dit. <laughs> Om du måste flytta till en stad? Ja, eh, London. <laughs> kan man jaga där? Nej, det tror jag inte. Nej, i England får det inte ha vapen överhuvudtaget, ja. Det var Nej, det Men du har ju rävjakt väl? Nej, det? Det har, vi diskuterade vi om att gutta hade rätt mig. Nej, visst var du gutta? Nej, var Chris som berättade mig om det när vi pratade om jakt. Ja. Just att de har ju förbjudit rävjakten i England. Ah, okay. För att det var grymt. Alltså, det var ju en grym form av jakt. Ja, det var ju samma program som jag tog upp det här att man fick skottpengar på kråka och räv. Som gutta berättade för mig. Ja. ja. Får man, är det de enda djur man får skottpengar på? Om inte skottpengar på älg, typ eller björn? Nej, alltså. Du får skottpengar på mord och mink och sånt också. Men det är för att de räknas lite grann som skadedjur, inom parentesen? Ja, ja. Och ja. det beror på vart du bor också. Det kan jag också säga. Om det, ja, okay. ja. Jag såg ju det att ett djur som, som jag trodde var som ett skadedjur, men som tydligen var ganska populärt, mm. det var Väsla. Ja. För att det. Äter mycket gnagare som är skadedjur då. Ja. Så det äter är typ brötter och sånt här som inte äter. Daj, i kol hoppas jag. Nej, men det, det borde de väl kanske göra. <laughs> jag tycker du ska vara snällare. Så, ja Vässlor ja. gillar vi. Det gör vi. Mm. Eh, jo, tillbaka till den här eh, diskussionen om eh, flytta här också. För det, det har vi ju diskuterat du och jag en del, Kalle. Ja, har vi. Ja, men det har vi ju. Att jag, jag vill ju om jag skulle flytta, skulle jag flytta till Typ Skottland som har lite liknande klimat som Sverige ja. För jag tycker inte om det där med sol. Jag har aldrig varit något färdigt av solsemester. Nej. Eh, och då är min fråga här till dig, Kalle. Mm. Om du var tvungen att flytta till alltså du tänker att du var tvungen att flytta till ett jätte, alltså så här, varmt land mm. där vi, där vi stackar tokvärme. Vilket land skulle du välja och varför? Eh, jag skulle nog välja typ eh, Seychellan eller något sånt, Vanatu, någon så här liten ö okay. där man får vara ganska i fred. Det hade varit skönt. Svettas i fred liksom. Ja, och liksom Vanatur Vana Vana är ju det landet i världen som har lyckligast folk. Jaha. Av alla. De är, har världens lyckligaste befolkning. De som har lyckas som bruttonationalproduktssystem, skräjer ja. Det finns nog ett land som har mättat sin lycka, liksom. Ja, nej, det är nog inte dem. Men, men, men, men eh, vanatur är ju. deras. Jag har för mig, deras största export. Nej, det är inte vanatur, men det finns ett land ute i utan för det här kanske har sagt förut utanför Australien en ö som jag har, har självstyre av, men okay. står under australiens kontroll. den har två exporter. Uh -huh. Den heter typ Nuval eller något sånt. Den har två exporter. Den ena exporten det är Fugerbis, uh -huh. alltså guano. Uh -huh. för hela ön är täckt av det, så de säljer det som, som förbränningsmedel. Alltså. Uh -huh. den andra är Domänen.nu. Uh -huh. Det är de som har fått den, liksom, så att alla som vill registrera en sida typ i Sverige eller Danmark som har punkt nu ja. som inte jag, om vi skulle ha lordkelvin.nu, då, då betalas lite pengar till dem. Ja. Så, så den öntjänar jättemycket pengar på nu-domänen. Det är ju kanon det. Ja. Eh, jo, eh, jag tänkte på det här Jack-temat. Alltså, shit vad vi pratar, Jag tror vi måste spela en låt också. Ja. Eh, och då skulle vi spela en låt som gutta valt. För kommer man hit som gäst så får man musik. Tyvärr fick ju inte Magnus göra det förra gången. men Nu var det för att han kom med lite på slutet. Det var, var inte inplanerat. Men han kommer få komma hit och vara med lite mer och spela Han får musik. vara med som gäst-dj. Yes Precis. Men eh, du har valt ut en tillåt, låt, gutta. Ja, ja. Då? ja, det är Simon Garfunkel med Fake It. Då kör vi den för alla er där ute. Mm. goes, she's gone. If she stays, she stays here. The girl does what she wants to do. She knows what she wants to do. And I know I. Such a dubious soul And a walk in the garden Wears me down Tangled in the fallen vines Picking up the punchlines I've just been To this lifetime must sure you was a tailor Look at me Good morning, Mr. Leach. Have you had a busy day? I own the tailor's face and hand Yeah, it's it, shake it men det var alltså Simon Garfunkel med Faking It som gutta har valt ut här Och det är en kanonlåt gutta, bra val Underbart. Eller hur? Eh, jag är fortfarande väldigt fascinerad av det här med jakt så jag återkommer till det Hur var känslan första gången du sköt någonting? <laughs> Spännande, roligt, det kändes som ett stort steg i livet du gjorde det? Alltså det, det, det går inte att beskriva förrän du har gjort det själv Det är så vad var det första djuret du sköt? En årt upp. Oj, Oj är det den då har en halsen? Ja, nej, det var min första kärlet upp. Men, men sköt du inte typ en räv eller något innan? Eller något, jag vet inte, en skadedjur, en kråka eller någonting innan? Det första jag sköt var en årt upp. Okej, okay. ja, jag <laughs> tänkte bara att du kanske hade skjutit luftgivare eller något. Det var ja, nej, det var i början. Ja, med. Du man, kanske man hade man slagit i en fruga innan? Man får väl Jaha. inte skjuta fåglar med luftgivare, väl? Nej, krokar inte... får Nej, Nej, Det är, det är väl så ganska så Ja, kanske. För det är väl för lågt. Låg, alltså, det är inte så stor chans att du dör dem, kanske. Jag tror att det finns speciella luftvärre du får. Okay. Men jag är inte säker Men vad, så, att man fick, vad fick man 20 kronor för en kråka? En, en tia. En tia. <laughs> alltså, det, det, det, det kostar ju inte ammunitionen. Man går i backen då. Alltså, du, du går plus. Hur kan du gå plus? Alltså, du, om du är M22. Alltså, ett, en, lit, en billig kaliber. Vad kostar ett sånt skott då? Ja, du kan. En krona. Styr. Ja, då går man plus nio kronor i det. Om man träffar kråkorna varje ja, gång, då vill Det säga. är ju kanonbra, det är jag pratar ju om det. Om man ska ut på krogen dåligt med pengar, kan man gå ut och jaga lite först. Lämna in för och få pengar, liksom. Däremot, då skjuter du en räv eller minkmård, ja. då får du 200 spänn. Oj! Härligt. Så att om jag startar en rävfarm, så kan jag gå jävligt plus om jag <laughs> föder upp och sen skjuter dem. Fast det kanske man inte får göra ja det, det får du prata med myndigheten om. Ja, men det finns ju minkfarmar. Ja, fast de särger ju för pälsen. Så. Ja, men får de inte skott... Nej, de kan inte få skottpengar på det. <laughs> om de skjuter ihjäl dem så får de <laughs> Men annars har ju faktiskt Oscar producerat en film om, om rävodling. Ja, det är lite minst min stor dröm att bli en rävodlare helt enkelt. Fast jag ser det mer som det vet att det går så plantera rävfrö. Och drar upp dem i svansen. ja Det den den filmen tycker jag du ska länka på Lord Kelvin. Ja, kanske ska göra det. Jag för att den ligger på min Facebook-sida. Jag kan se om jag kan länka upp den. Det är alltså min stora dröm att bli rävodlare. Rävrumpa brukar man väl kalla en så här, ogräsvar, tror jag. Gör ja, man? Jag tror det. Eller ja. någon typ av blomma. Jag har för mig mormor eller mamma brukar säga rävrumpa i rabatten. Jaha. Eller så det låter inte de, men rävrumpa i rabatten brukar man säga. Ja, på, på finaste Ja, Jag vill även passa på att säga grattis till min mamma som fyller 57 idag. Ja, grattis. Man ska inte berätta hur gammal en kvinna är. Nej, men Nej. det är ju en mamma. Hon fyller 27. Ja, mm. grattis mamma på 22 årsdagen ja. dagen. Hon kan inte ha många procent på synoptik hon är. Nej, <laughs> Nej verkligen inte. det inte. Är... Det är också en ganska kul grej. Synoptics, det där, man får sin åldre rabatt. Ja. Är det verkligen så? Är det 100%? bast, får du hundra och får du glasögon gratis? Ja, men då är det ju för dement för att komma dit. Nej, men alltså, du bakar dit och bråkar mycket som helst och sen säljer ja. på gatan. Jo, jo för sig. Det borde man ju sätta i system. Varför bara... har inga kriminella eng liksom tänkt på det här? Ja, ta med sig kameramormor imorgon. <laughs> om, om man är 104 år får man tillbaka 4% av värdet i kontanter då. <laughs> Helt plötsligt blir det en ny marknad med fejklägg som säger att man är hundra liksom, så att man får gratis glasögon. Ja, precis. Det får lysande. Mm, fantastiskt. Mm. Ja, men, du har ingen glasögon, gutta. Eh, Nej, bara solglasögon. Bara solglasögon. <laughs> men det, gäller, jag frågade där ja. gäller det på grejerna Det låter som att vi gör reklam, men det gör vi absolut inte. Vi bara diskuterar fenomen i samhället. Eh, gäller det bara på glasögon, eller gäller det också på solglasögon, eller till exempel glasögontras? Och, och andra tillbehör. Jag har ingen aning. Joel eh, har vi inte hört från i så mycket idag. Joel, eh, förutom att han sa att det var en bra låt vi spelade förut. Ja, den. Eh, men eh, vet du hur synoptiksregler gäller? Det kanske är en svår fråga. Men, men han brukar ha koll på lagar och regler och sånt där. Så han ja. kanske kan reda ut det här för oss. Det, det känns som att vi har kört fast lite där. Vi ska dra en låt och, och det är Kalle som har valt. Yes, nu ska vi spela lite annat där. Vi har spelat mycket härligt. Men nu ska vi spela Raga House från 1987 med Daddy Freddy. Nu? Ja, nu? Alltså inte nyss. Nej, jag menar nu. Ska jag träcka igång den? Jag menar nu. Du menar nu? Nu. Gutta, kan inte du viska lite sensuellt till micken och säga Nu kör vi. Nu kör vi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. stress to the maximum. So line up, line up all my things Call this is called rock house. Oh yeah. the boat? Yeah. Who set it for the I'm rockin' with some glass I'm <laughs> like a a DJ to blow your mind I'm like <laughs> a guitar, the nickel, and I missed What of you want? If you a sugar, you a king. And what up you want? If you had the in thing. And say that if Freddie and me be no friend. Slänger i väggen Swedish House Mafia För det där var Raga House med Daddy Freddy Och Daddy Freddy hade faktiskt Världsrekordet i att vara världens snabbaste Rappare ett tag, jag tror det var 1990 Han satte det rekordet, ja. nu har han det inte längre Han hade vad, 507 stavelser på en minut Nu är det en kille som heter Twista Som har det istället tror jag Det är Ja det Oscar. Jag Ja. Gud vad du tycker att jag är intressant Ja. Eh, nej det var faktiskt det, jag var bara trött mm, upp, Jag och ja. Upp med röst jobba Fick eh, sms för typ 40 minuter sedan Aha. så stod det jag trött, Oscar. Ja, det var jag inte då, men nu är jag det. Nu är det Oscar trött. Ja. Det blir ju så. så när man har roligt och tar det på krafterna. Det gör ju det. Mm. Eh, vi var ju så här också. Um, ja, jag vet inte. <laughs> Oscar är trött. Vad vill du prata om, Kalle? Nej, inte jag. Jag tycker att vi ska utnyttja Gutta här, tänkte jag säga. Men det låter ju fel. Men alltså, vi ska utnyttja hans tid här i, i eten så att vi, vi liksom får, får grepp om det här. Men jag tyckte vi kan gå in lite mer på vapen. Mm. Vad kör du för vapen, Gutta? Det sa han ju. Ja. Ja, 932, Jag förstod inte var... Är det en älgstudsare Eller ett hagelgivare Det var väl en kombo Jag kan väl dra igenom lite ja. Om vi säger så är Älgjakt Ja Då har jag en 9362. 9362. En, en huskvarna det är... En huskvarna hush... Det låter som en, en, en Bakmaskin ja, En huskvarna Är märket på vapnet Ja det... Sen så När jag fåglar, Vad är det för kaliber i den då Ja det är 9362. 9 Hur det låter är det en kaliber alltså en... Ska jag Hur låter en kaliber Ska, jag... Ska jag demonstrera Ja, ja. Så låter en 9360. Jag, tyck jag tyckte det lät som en Howitzer men jag vet inte. <laughs> och sen när jag fågel så kör du? Ja då hade jag en kombi en Curly och Harvey då. Ja. Uh, Curly är en 222 i. Ja. Hur låter den? Ja det är mer vass liksom bara... på något vis okay. ja. Sen har den Harvey Peepar och en andra. Och hur låter Harvey ja, det... <laughs> det är. liksom lite mer burket Okej okay, okej okay, jag ja. förstår. Ja. förstår. Ja. Ni de om du jagar Rev. Rev. Ja, jag har ni jag är Ja. Ja, jag använder 93n. 9362. Okej, okay, det är det alltså studsar. Ja, alltså det är ju inget kött man skapar dem ändå så det, Nej. Bring, det spelar ingen roll. Nej, okay. hur ligger det till med så här vapenlicenser och så här? Alltså när du har va vapenlicens. Eh, måste du ta licens på olika vapen eller räcker du att ha en licens så får du ha alla de här olika hagelgevär och airstudsare och kombigevär? Och... Ja. Det är alltså du lär att ha en licens för varje vapen. okej. Okay. Ja. Mm. Okej, okay, det Men du är ingen som håller på med typ så här grytjakten? Nej, nej jag har typ... provat på det. Du har det? Jag... Nej. Kör, visst kör man ner med en pistol va? Ja, de, jag har varit med och kolla på det. Och de har ju licens på grytpistolar de som ja. har men, men kan du få licens på i princip vilket vapen som helst? Ja, alltså... Alltså jaktvapen, inte militära ja, vapen, pansarskott om vi säger en pistol Som du ska jaga med ja. Det är hur svårt som helst att få licens på det Inemot in omöjligt okay. Ja, men det är för att det, det är, det, det, Då har man ju ett, vapen, ett gömbart vapen ja, eller precis, måste jag säga. Precis. Mm. Det är därför det är så svårt Aj, Och det är ju för sig ganska smart också Att ja. man inte har det, det så lätt Licens men sen så, Ja men om du har en jaktlicens då Men inte har en vapenlicens Har du då rätt att jaga med alternativa vapen Till exempel jaga fåglar med fiskespö mycket på. <laughs> Eller typ pilbåge Eller någonting uh, För nej. du har ju rätt att jaga men du har inte rätt att ha vapen Du, du kan inte jaga själv Du får inte jaga själv då okay. Du får uppsiktsjaga Alltså med en vuxen Som har jakträtt och vapen men får man till exempel säga att jag tar en jaktlicens nu idag. Men jag köper inga vapen. Jag har inte råd med det. Får jag följa med dig på jakt då och låna ja. vapen av dig? Med jaktlicens, då menar du jaktmark? Nej, jag menade ja, alltså, jakt. Vad heter det? Jägarexamen. Jägerexamen. Jägerexamen. Jä ja, ja. Ja, ja, okej. Jag trodde ni är marker. Ja. Nej. Men du lär dig absoluta marker också för jaga. Jaja, men ja Ja, men till exempel för att följa med dig som har mark Och jaga med ditt vapen. Inte utan jägerexamen. Jag menar, alltså, jag har jägerexamen ja. men inga vapen. Ja jag ska inte låna dem men där tror jag du får. Jag, okay. Ja, får jag med och kika typ. Ja, jag tror du får skjut också under uppsikt av mig. Okay. Mm. Man läser sig till i Tellari redan. det är intressant med så här, ämnen man inte har varit i kontakt med riktigt för så här, jag vet ja, ingenting om det. Alltså vet ju, min gamla granne när jag växte upp, han var ju storjägare han var ju stor och eh, han körde mycket då och så skrev han ju för en massa jaktidningar. och han var även också sån här, om någon djur var påkörd så vart han inkallad och spåra och sånt. Vad heter det? Eftersöksjägare. Precis. Så han berättade, hans stora jaktgrej som han gjorde det var han var ju i Ryssland det här var innan det var, var tillåtning i Sverige ja. och, var, och jagade varg där. Och det tyckte han var väldigt häftigt. Så hade han ju med sig vargen hem och stoppa upp han. Så när jag kom in där första gången efter han hade varit där kom in och så stod en stor jaktlapp varg in i vardagsrummet och höll på att vart, vart ligger du i varje frågan? Vart jag ligger i varje frågan? inte du, gutta. <laughs> jag, jag håller med neutral. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det, det kanske är bäst. Ja, men det blir ja. lite så alltså, för att även, om man, även om jag kan tycka att visst, det är kul med varje så förstår jag de som inte vill ha varje. Alltså, det är väldigt sånt här det är svårt tycker jag att säga Ja, bu eller bä. Jag kan säga lite vad jag tycker. Ja. Ja, och jag ska säga så här att jag tror ju att, absolut att vi kan ha kvar en vargstam, även fast vi jagar. Ja. Alltså, de är ju trängd på ett sånt litet område. Mm. Så de, kommer inte, de håller på att flytta dem för flera miljoner. Mm. Liksom, och de går ju tillbaka. Mm. Så ha vargjakt på just det där området där det är tätt. med Men ah. det skulle funka, ah. utan vägen. Ah. Nej, men det är väl det att det måste finnas en balans, och det, där är vi inte än, helt Nej, enkelt. Precis. Och det är. Det, det, det, Svårt. Jag vill bara inflika här att vi har fått svar från Joel på Twitter. Ja. Och Han skriver så här. Vem bryr sig om synoptik? Prata om något mer intressant som typ färg som torkar. Oh, snap! <laughs> Joel, vi vill bara meddela att med ett en väldigt enkelt knapptryck eller liten rullning med fingret så kan du byta kanal och lyssna på ett annat program om det här inte duger. <laughs> eh... Jag du, ska... du ska inte jaga bort var tro... mest trogna lyssnare Nej men jag tycker inte Vi ska bli, alltså man får klaga på vad vi säger Eller man ja. får rätta oss och, och irriteras på oss Men man får fastna inte säga att vi är ointressanta ja, men det... det är vi definitivt I <laughs> sa öron vi var det Strunt samma, vi ska vara väldigt intressanta För Joel skull, jag vet inte hur Jo, det ska vi Vi ska köra reklam alldeles snart men innan, så... äh, men innan det så ska vi köra en äh, låt Som handlar om en av Joel Som är inte minns fel favoritfilmer den kanske vi ska se på vår filmkväll. Möjligt. Jo, du måste kontakta mig om den. Ja. Du har ett ansvar. Ja. Eh, Hoppas att han inte byter kanal <laughs> Filmen vi ska spela en låt om är Scarface, som är en helt underbar rulle. Mm, det, det är den enda personen i världen som kanske är ungefär lika manlig som gutta. Alltså ja. Tony Montana. Ja, eller Clint Eastwood då. Ja, ja han ja. är väl i en egen liga. Ja, Alltså gutta är väl Det är kanske det när gutta är liksom Ljusdals svarade på clinton. Ja, ja, Jag och Oscar har sett ett par clinton filmer häromdagen Och vi är helt frälsta och vi satt och drägglar Alltså jag, jag brukar inte ha en, en, Liksom tycka att män är snygga generellt Men Clint Eastwood På 50-talet Jag vill vara honom Ja man vill ju det ja. Vi ska i alla fall lyssna på en låt som heter The Ballad of Scarface Av Steven Lynch Som kommer nu Do you know Tony Montana Rode a boat here from Havana Scar from eating pussy Lines his face Finds a day job washing dishes Hates his life he only wishes Someday in this world to find his place And he has a For his own drug regime Dream, Scarface, dream Hired by the gangster Omar He climbs the ranks he's getting so far Selling guns and drugs out in the street He works for Frank, the main boss, doing hits and dodging chainsaws, getting rich and living life so sweet. But he craves. his dance See, Tony wants to rule the world, so he kills Frank and steals his girl She'll give him the son he's never had Alas, her womb is so polluted from the powder she has tooted There'll be no son, and that makes Tony sad He looks to the sky here is plain to cry fly pelican. To get too high On his own supply Thinking he's the only game in town And his enemies decide On a plot of wretch's side It's time for the king To lose his crown Scarface must go down Ljusdals bio presenterar stolt, Parsifal av Richard Wagner. Wagner har skapat ett drama kring legenden om den helige Gral och Jesus spjut som gav riddarna evigt liv. Här finns katols, mysticism, filosofi och medlidande samt en rad musikaliska höjdpunkter med tenorsångare av högsta klass. Slå dig ner på bekväma Rio-biografen och du får uppleva storslagen opera. Välkommen den 2 mars klockan 18.00. Kulturupplevelser när de är som bäst på Rio-biografen i Ljusdal.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 Hos oss kan du hyra både sax och bomlyft för att kunna skotta säkert. Genbygg kan dessutom ordna snöskottningen åt dig eller laga taket om det tagit skada. Hör av dig till Genbygg på 470 09. Genbygg, ett skottat tak är ett räddat tak. Du lyssnar på Radio Ljusdag. Det gör du och du lyssnar även på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Om det är någon ny tillkommen lyssnare som har missat så kör vi en tävling idag igen. Och priset idag är en middag tillagad av Kalle skjuten av gutta. Det är alltså stek med lite rotfrukter rostade i ugnen. Lite godsås och vi svartvinbärsgelé har vi planerat. Ja, det är ungefär så vi har tänkt. Ja. Vi, vi får kolla lite. Jag är inte så hemma på matlagning, jag säga, men jag menar på, på vilt. Så jag tänkte kolla över lite. Men det känns väl som att det låter som att det borde gå ner. Precis. För att vinna den här tävlingen så ska man lista ut svaret på frågan hur många hål hade Kalle Björk i tänderna när han var stannläkare i torsdags. Han hade inte varit där på åtta år. Och besökte då tandläkaren. Med skräckblandad förtjusning. Oh. Eh, och om ni vill vara med och tävla så skickar ni ett mejl till lordkelvinradio.gmail.com Lordkelvinradio.gmail.com yes. yes. På tal om tandläkare. Ja. Yeah. Eh, vad, hur ställer ni er till tandläkaren? Vad tycker ni om dem? Ja, jag har inte varit där på åtta år Så, Nej, men, va, va, så har du några problem att gå till tandläkaren? Nej, men jag tycker det är fruktansvärt ont att röntga. Ja, det är en det jag inte gillar. Ja. Alltså, jag älskar ju att gå till tandläkaren. Det är en av de bästa saker jag vet jag, som man, jag kan hitta på alldeles dagar. Ändå sen jag var liten. Jag vet att alla andra ungkids som man säger nu när man är cool, eller när man är gutta, nu säger man kids. Ja, fan. Ja, Nej, utan tvekan. Ja. Eh, de var ju så här, att de borste i tänderna tre gånger samma dag de skulle dit och hade panik och sånt. Jag gjorde ju tvärtom ja. jag jag går fan i borsta tänderna på morgonen och sen när jag kom dit så sa jag alltid att jag Oj, jag glömde borsta tänderna då gjorde de det åt en med en sån här el -tandborste. det var ju skitskönt ju ja. och så pillade de och drog lite och borsta och högg lite jag tyckte det var jättemycket. så att ja, om det finns någon eh, tandläkare som är singel där ute av kvinnligt kön som skickat mejl till Lord Kelvin Radio att gmail.com nu har jag satt i en ja Live Du vill ha en tandläkare va? Ja, gutta vill ha en jämt flicka ja. Det är hans stora dröm här i livet mm. Så att är du från Jämtland, kvinna, vacker, tycker om jakt, skog och natur En kille som är som en stor nallebjörn Fast med en kroppshydda av stål Så kan du också ta kontakt med gutta Vi kan även passa på att inflika det Om det finns någon tjej där ute med krans i håret Som fnittrar när hon blir nervös Så är Youtube också Tillgänglig, ja. precis Du får gärna vara ett fan av att bära jeansshorts shorts Jajamän Så nu har vi haft vår dating-cirkel Och för Kalle så är du tjej Så skickat ett mejl ja, till precis. Kalle Björn. Jag tar lite vad som helst, kan man säga Det är inte så stora kram här i livet Det är fördel om ingen kroppsdel saknas <laughs> <laughs> ja. eh, vad, vad skulle vi prata om? Jo, jag, vet inte. jag tyckte det var så gulligt första gången eh, jag vet att vet Magnus, eh, Youtube här brukar jag följa med gutta blandar, guttas gutta jaga Magnus följer inte med för jakten skulle utan han gillar att vara ute i naturen och då tyckte jag det var så fint när Magnus berättade att varje gång gutta ska skjuta någonting så vände han sig bort för han vill inte se det och jag tyckte det var en fint, så fint statement av att kunna följa med sin vän på en fin naturupplevelse men ändå välja bort det man själv inte tycker om liksom jag tycker det var riktigt fint vad har du att säga om det Magnus, Varför, vad tycker du om Alltså jakt, alltså du tycker inte riktigt Att det är okej att jaga så. Jo, jakt i sig har jag, har jag ingen mot Men jag själv skulle aldrig alltså, kunna skjuta ett djur jag, alltså, jag skulle ju börja rålgrina Men jag såg ett djurfallet på marken så att... Och där försvann YouTubes datingchanser <laughs> jag, jag skulle säga så här också Att jag tycker det är starkt gjort av Magnus För han har liksom han har filmat min jaktfilm Ja en del av den. Den det. finns på Youtube va? Ja, ja. Alltså inte på Youtube, YouTube utan på Youtube-hemsidan. Ja, ja, precis. precis. Ja. Alltså ja. en ja. film på Youtube gjord av Youtube när gutta jagar. Ja, den filmen heter Skogsfågledakt i Hälsingeskogen. Alltså. Vad heter han? Skogs? Skogsfågledakt i Hälsingeskogen. Ja, Så bara, varför, in. varför inte du sagt någonting till mig? Den ja. har vi väl kolla på. Nej, jag har inte sett den. Jag har den. sett den. Ja. den. Tänk upp den på Lord Kelvin. Också. Ja, för göra det. Ja. Men gutta, hur ställer du alltså din syn på jakt? Ja, ja det, den är, alltså, jag skulle säga att jakt... Det, kan, det ser jag som något av det naturligaste du kan göra ja. Och Folk tror att vi liksom bara går ut och nu ska vi skjuta ett djur ja. så, så funkar det inte Inte för mig och många, Inte för min familj Nej. Utan det är liksom mer Du åker ut får en underbar upplevelse ja. Sen alltså Du skjuter, du har alltid liksom, Du har ett medlidande för djuret ja. Och men man, försöker, man gör det så skonsamt som möjligt Och det, Men alltså det, är ju, det går ju ut på Att skjuta ja. Men all, liksom allt runt omkring det Det ja. är det som gör det roligt Kort bara inflyckar en fråga för att Ibland kan det väl vara så också att En misslyckad jakt kan väl ändå också vara ganska Härlig just där här bakturupplevelsen ja. Du kan få vara med om så himla mycket på en jaktdag Så där. det är helt underbart som Ulf Lundell skulle säga, en inställd jakt är också en jakt. Ja, men tillbaka till vad du tycker, alltså jag, jag, jag kan hålla med dig också, jag, kan, jag tycker också det är naturligt. Jag, jag tycker också att vet man att köttet är vilt, skjutet till exempel, om man tänker, när man jagar matfågel och ma alltså sånt, då, så är det ju, tycker jag det känns mycket bättre att äta det också. Att man vet vart det kommer ifrån och vet att det har levt ett bra liv. Ja, verkligen, alltså det det finns ingen bättre än sånt som du har ordnat själv. Liksom. Nej, men precis. Det är, underbart. Men, det är ju samma, det tycker jag också med... Alltså med om man äter typ, till exempel ko, om man äter lokalproducerat tycker jag att det känns bättre också för att man har koll helt enkelt om man, man vet att djuret har haft det ganska nice. Ja, men exakt. Och jag tänker, för det känns som att du har en ganska... Jag tycker att du har en ganska god inställning till jakt. Just att man... Man, man är ute och jagar, det är man men man gör det, man gör det liksom mer för att det, det blir en del av en det. det är inte det här att man är ute bara för ett skull utan att det blir hela upplevelsen ja. och hela det här att, ja. Alltså, ja Får jag fråga, du gör det inte alltså, om jag har förstått det rätt för att känna att du är på toppen av näringskedjan? <här> Nej, verkligen inte, det vill jag inte påstå <här> Men, ja ja. Uh -huh. ja Men har du något annat du vill säga liksom, utifrån dina synpunkter på jakt? Ja Ja, det, det var liksom det mesta det där Men Just det att det är, det är ju naturligt. Och att vi människor, de som säger att vi inte borde jaga. Ja. Alltså, det är jättekonstigt. För vi är också ett djur. Ja. Vi liksom alla djur äter varandra. Ja. Och vi, är, vi tar ju er dem på ett skonsamt vis. Mm. Och vi har, ju, vi har ju varit jägare väldigt länge. Ja, hela tiden. Ja. Så att det visst, jag tycker också är naturligt Sen kan jag tycka, däremot, att man kan välja. För alltså eftersom vi, jag som själv inte jagar eh, och kan ta av mitt eget kött så kan jag tycka att det är bra att man äter mer alltså, grönt som är skonsammare för jorden. Men jag tycker fortfarande inte att man ska sluta äta kött. Men däremot tycker jag också att man ska börja äta mer lokalproducerat, eh, äta sånt som jagat. Och det tycker jag också att det borde finnas en marknad att kunna ha ett lokalproducerat kött som kostar lite mer men inte för mycket mer så Precis. att man väljer att köpa det men det, det tycker jag också, just det här med att du säger att det är naturligt att jaga eh, och, liksom, och så och, och det jag tänker, det är ett argument som många av oss köttätare ofta använder, det är att människan behöver kött för det är naturligt för att äta kött. Mm. Ja, det är sant men då kommer man fråga sig alltså, hur naturligt är det att liksom i princip odla kött och producera kött. Ja. För egentligen är det inte det särskilt naturligt utan det är mycket mer naturligt att jaga mm. och skjuta ur än så, eller att ja, odla typ. Eh, Magnus vill flicken någonting. Nej, men jag, var, jag tänkte säga samma sak som Kalle sa där. Att alltså på, på man, liksom i det här synsättet så är jag, är jag helt, helt, helt inne på att jakt är en bra grej. För att eh, jag som köttindustrin ser ut och hur vi behandlar djur och stänger in dem. och är, Om man jämför det, hur vi får kött på det sättet, så med att gå ut i skogen och skjuta ett djur som levt ett helt norm normalt liv sen livet tar slut på en Ja, men på en fjärdiga sekund så är det, det är mycket mer naturligt och mer rättvist för djuret om vi nu ska ha varit rätt. Ja, det tycker jag är väldigt fint sagt. Kan du hålla med på det, Gutt? Ja, verkligen. Och liksom, Jag kan säga så här, utan jakten, då hade det inte jag varit jag. Ja. Alltså, det är liksom Definitivt inte. <laughs> Nej, men det är ju en del av livet. Ja. Alltså jag lever verkligen för det. Ja. Och fiske. Men, men det tycker jag också att, att det är så här... Så här med, med folks intressen att även om man kanske inte är intresserad så tycker jag man ska ha respekt för andras intressen eh, till exempel det är många som tycker att jag är konstig ibland för att jag läser böcker men det är liksom det gör jag för min skull och det tycker jag är kul ja, och, och jag, det är samma med gutta, han tycker ja, om att jaga gör och, och jag är ju också så här, jag kan känna att jag tycker jag, det är därför lite grann jag också vill ta en jägarexamen just för att lära mig mer Exakt. för att det är ju inte bara det här att skjuta utan det är ju hela skogen Alltså man får ju så mycket mer av mm. det Du får ju den här hur man tar hand hur man, hur man ska vara i skogen Vad man ska tänka på allt sånt där Precis. Så att, Ja det tycker vi då eh, Vi ska ta och spela en låt men en saxofon var det va Som både du och Gutta gick igång på Ja det är, det är en låt från 50-talet ja. eh, Med ett band som heter Johnny and the Hurricanes Mest kända för en låt som heter Red River Rock Men den här låten heter Crossfire och det är ordentligt ond saxofon i den här låten. Bra klös igen. Det, saxofon brukar vara så här smörigt, åttigt, alltså. Men Den här är det verkligen klös. En ond saxofon. Jajamän. känner du laddad gutta? Nu tycker jag vi dämper ner och släcker lyserna och lyssnar på det här. Ja, det gör vi. Eh, om ni kunde se oss nu så kan jag säga att just alldeles innan guta Saga så att Kalle och höll om honom väldigt brodligt och vackert. Ja. Ja. här kommer John and the Hurricanes med Crossfire o Johnny and the Hurricanes med Crossfire va? Crossfire. Mm. Eh, kan jag kan säga att här under låtens gång så satt vi diskuterade rakning. Jag eh, tyckte det var också var ganska manligt. Ja. Eh, eftersom jag konstaterar att jag kan inte raka mig. Nej. Jag har aldrig riktigt lärt mig det där faktiskt. Oskar gnussar. Ja, jag gnussar med en rakhyvel rakt över ansiktet tills håren lossnar antingen av bladet eller av ja. Eh, det, ja. Jag tycker inte om att raka mig. Nej, inte jag heller. därför jag gör det så... Fast jag, fast jag tycker inte om att raka mig För att jag tycker det är manligt och coolt med skägg ja, ja. Jag vet att eh, när jag bodde på Kyrkogatan Då fick Jonet här att raka mig ja. Men han var jätteluktig på det ja. jag, jag skulle gärna vilja ha mer skägg så att man kan gå till en barberare ja. Och bli rakad med kniv alltså, Varken du eller jag, gud, jag har sett, Försöka få skägg någon gång Men eh, varken du eller jag har ju direkt någon imponerande skäggväxt Nej, den är inte så grov Nej. Eller, alltså, Den finns där på oss båda Men den är mer i periferin ja. så att säga och det är också tråkigt för man vill ju kunna ha, liksom göra frisyrer med skägget Precis, mitt ja. skägg är dessutom rött av någon anledning Ja men det är många som har det um, Jag har blont hår, svarta ögonbryn och rött skägg Så jag brukar säga att jag ser ut som Tysklands flagga i ansiktet Ja lite grann ja. Fast nu är det mer blondaktigt Skägget, ja, ja kanske ja. Mm. Kommer måren Exakt um, Fiske också vad är, vad är favoritfisken att fiska, gutta? Ja, det är utan tvekan flugfiske, efter harr och öring. Där är det, och då är ja. det bäck. Ja, det är bäckar, det är år, det är sjuar och älvar. Eh, var eh, Har du någon så här favoritfiskehistoria när du har så perfekta fiskedagen? <laughs> ja, första gången i mitt liv när jag var upp till Rost och jag var på norska tundran, ska vi säga, Jaha. den tundra. Då jag vill jag bara inflika, för fan manligt. <laughs> ja, men nu, nu ska vi inte säga så. Men eh, jag var 12 år och jag fick föra med på en sån där lång resa och åka helikopter och allting. Det var, alltså det, min far ja. ville verkligen få in mig på flygfiskelinjen ja. på ett bra vis. Och där uppe får fisk även om du inte kan fiska. Aha. Så liksom det är ingen utmaning där. Nej, men då fick du, liksom, då fick du suget då. Ja, och jag kom ihåg första harren jag fick reda på flugan Den var nog en och en, och en halv decimeter. Jag skrek, ah, fått fisk! Skrek jag. Och jag tror den här veckan, jag tror jag fick över 200. Oh yeah. Och farsan han fick lite mer Och han sa att det var inte så bra fiske. Nej. <laughs> så det är ett bra ställe att åka fiska på Ja, det kan jag påstå Det kan du påstå Vi ska dit igen i sommar det ska jag. Mm. Är det catch and release då som gäller Nej, du tar ju upp den fisk du vill äta Ja, men ja. ni tar ju inte upp alla 200 liksom? <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej Utan Lite äter och lite slängen ni tillbaka ja. Kalle, hur tycker du om att fiska? Eh, jag har fiskat ett par gånger Jag har fått fyra fiskar i mitt liv Abborrar alla gånger aldrig mört Nej. Eh, Jag tycker att jag Jag brukar ju mest meta va Ja men det gör jag, det är inte jag tycker ja, jag, jag känner mig så ensam och så blir jag Och så går jag mm. hem eh, Annars så Alltså, jag har ju aldrig testat flugfiske Så jag har knutit en egen fluga en gång där jag gjort. Jasså, Det har jag gjort Det har jag också gjort i skolan tror jag ja, den... såg de ut då? Ja, de var, var röd och svart kanske det var en hårboll Ja, mycket möjligt. Vi hade en, mamma hade, vi hade besök av en god vän till familjen som flugfiskade. Han hade sin egen då, ja. Så det visade han att så fick göra en egen fluga. Ja. Så det har gjort. Men annars eh, kastar jag gjort. Men det, jag får ju aldrig någon jädda. Jag förstår inte. Det finns inte. Det går inte att få en jädda. Jag kan ge dig. Du kan följa med mig i sommar så ska du få bra många jädda. Ja, det är bra. Det ser jag fram emot. Jag vill bara säga att Joel har in i den här köttdebatten, den infekterade köttdebatten yes. här. Och han säger så här, i tillägg, vem då och gjorde det naturligt till kung. Hur naturligt är det att ha byxor och fjärrvärme? Frågar han. <laughs> Då vill jag bara säga att när jag säger det, att det jag säger är att det är köttätarna som säger att det är naturligt att äta kött. Så jag kontrar det och menar liksom att hur naturligt är det egentligen? Så jag säger inte att det är naturligt som eller jo, jag vet inte vad som jag bara det nu. Men Tyst Joel. Vad <laughs> jag då säga. Nej ja, det är bra. Jag tycker om det Det är bra att ni på oss på Twitter och Joel fortsätt kritisera oss så mycket det bara kan för det behöver vi. vi behöver tryckas ner i våra stövlar. Varför har man inte gummistövlar på oss så längre? Har du stövlar eller jag är? Eh, det jag har. Båda och både kängor och stövlar. Okej, okay, spännande. Jag tror inte jag är aktiv på gummistövlar. Känner jag kanske var vara tio. Nej, och det är ju jäkligt bra med gummistövlar. Ja. Det var ju lite trend tag bland, bland, bland uh, unga kvinnor att stövlar. Ja. gummistövlar. Ja. Jag jag jag, den till det jag, jag, jag tycker det var fint. Ja. Jag, jag vet inte. Man blir alltid så blöt i skorna tycker jag. Tio minuter och så drar vi vinnaren i tävlingen. Jajamän, Vem som spänningen är En middag med Kalle. På 17 av gutta. Inte Kalle utan du är inte 17 av gutta. Nej, kanske blir ja. eh, nej, nej, nej. svara på frågan, hur många hålade kallena gick till tandläkaren, mejla in till lordkelvinradio.gmail.com jag kan också berätta att vi har tagit bilden till vår förra vinnare Andreas Valsberg. Det har vi och, och den ser otroligt manlig ut. Det är väldigt manlig. Det är Kalle Björk i ett par jeans med hängslen som hänger efter sidan, kolat ansiktet, smutsen, varit ner i gruvan, en stor slägga på över, alltså i händerna och bara över kropp ja. Mm. Ja. Men jag kallar hamna en liten infekterad diskussion där för jag vill ju att så fort vi har skrivit ut den här bilden så ska alla andra bilder förstöras. För jag tycker att det är mer häftigt att vinnaren får det enda exem exemplaret av bilden. Kalle däremot vill behålla bilderna på sin Dator. Ja, jag vill, och, jag vill visa upp dem För men, ju, mig själv och Jag vet inte om jag tycker att du borde göra det men, eftersom det är ju alltså, grejen är att den här bilden är ju för vinnaren Det blir mer exklusivt om det bara finns En bild Jo, men å andra sidan är jag väldigt narcissistisk om mig Jag tycker att de, kan de du, älskar att titta på mig själv Ja, men då kan du åka hem till Valsberg och titta på bilden Det kan jag göra, nu kommer jag och Valsberg på en väldigt fin relation ja, det jag. Det, Du kommer komma och kolla på den hela tiden <laughs> Vi ska spela en låt här eh, innan vi kör reklam Och sen efter det så kör vi vinnaren i tävlingen <skratt> Eh, och eh, vi fortsätter alltså Jag börjar hamna mer och mer på rap-hiphop-spåret Jag tycker det är underbart Och en som jag faktiskt har lyssnat på väldigt mycket Som jag har glömt bort, som jag faktiskt tycker om Är ju Eminem Så vi ska lyssna på något som heter Mockingbird Vad är han heter? Bruce Marshall Matters Eller någonting sånt, något sånt här ja, ja. Men, cool. men Den här låten är väl lite skriven till hans barn Som en liten förklaring till varför Han och hans fru och deras mamma Inte riktigt kommer överens och så. Eh, Vi ska lyssna på den Eminem med Mockingbird yeah i know sometimes things may not always make sense to you right now but hey what daddy always tell you straighten up little soldier stiffen up that up a little what you crying about you got me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 Something we have no control over And that's what destiny is But no more worries Rest your head and go to sleep Maybe one day we'll wake up And this'll all just be a dream Now little baby Don't you cry Everything's gonna be alright Stiffing that up Bulletproof little lady I told ya Daddy sit or hold ya Through the night I know mommy's not here right now And we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise, mama's gonna be alright. <laughs> It's funny, I remember back one year when you and daddy had no money, mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me cause daddy couldn't buy 'em. I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying cause daddy felt like a bum. See daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed. or shot up on the block and your mom Was saving money for you in a jar Trying to start a piggy bank for you So you could go to college Almost had a thousand dollars Till someone broke in and stole it And I know it hurt so bad It broke your mama's heart And it seemed like everything Was just starting to fall apart Mom and dad was arguing a lot So mama moved back on the traumas In a flat, one bedroom apartment And dad moved back to the other side Of 8 Mile on Novara And that's when daddy went to California With his CD and met Dr. Dre And flew you and mama out to see me But daddy had to work You and mama had to leave me then you started seeing daddy on the tv and mama didn't like it and you and Lainey were too young to understand it papa was a rolling stone mama developed a habit and it all happened too fast for either one of us to grab it i'm just sorry you were there and had to witness it first hand because all i ever wanted to do was just make you proud now i'm sitting in this empty house just reminiscing looking at your baby pictures it just trips me out to see how much you both have grown it's almost like your sisters now Wow, I guess you pretty much are And daddy's still here Plenty I'm talking to you too Daddy's still here I like the sound of that chair It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment Now, now little baby, don't you cry Everything's gonna be alright Stiffin' at a bulletproof, little lady I told ya, daddy's here to hold ya Through the night I know mommy's not here right now And we don't know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 I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you, I'll do anything for you to see you smile. And if the market bird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya, and they can meet every carrot, don't fuck with that. come! <laughs> Erikssons bokhandel rekommenderar två vinternöjen, Bandy och Bokrea. När du inte hejar fram LBK kan du fynda på årets stora bokrea hos oss. Hitta en favorit eller upptäck något nytt i vårt stora sortiment. Erikssons bokhandel, mer än bara böcker. För hjälp med bilelektriska arbeten, service och bilreparationer, kontakta Jonnys Bilel. El. bilel felsöker och har ett diagnosinstrument för personbil och lastbil. Vi renoverar och installerar generatorer, startmotorer, bensin och dieselvärmare. Vi utför montering av motorvärmare och pu tag Dessutom kan du köpa batterier, extra ljus och alkoholås som monteras hos oss. Välkommen till Jonnys Bilel på Plåtslagagatan 4 i Ljusdal. Falanders åkeri i Ljusdal. Vi utför återvinning av industrisopor, metall, plast, elskrot, ja allt du kan tänka dig. Dessutom ordnar vi transport, kranlyft och uthyrning av sopcontainerar, förrådcontainerar samt miljöcontainerar. Låter det intressant? Ring Bengt på Falanders åkeri på 137 68. 137 68. Ballanders åkeri och återvinningsanläggning. Vi sysslar med det mesta som passar de flesta. Mina hundar, det är mina bästa vänner. Det litar på att jag tar hand om dem. Och när jag inte kan, då kontaktar jag hundtassar för promenader, dagis eller pensionat. Hundtassar ligger i med fräscha lokaler och naturen in på knuten. Jenny är utbildad och godkänd föreståndare och var en hundförare. Det känns tryggt för mina hundar och det blir så mycket enklare för mig. Läs mer på hundtassar i ja, och Bygg! Butiken för skog, jord och entreprenad har varma arbetskläder och arbetsskor, elverk, frostvakt och värmekablar. Just nu förser Jia Järvsö dig med utrustningen du inte kan vara utan i vinter. Dessutom har vi alltid skor på slangpressning. Ring 0651 400 22. Järvsö.se eller butiken på blocket.se. J.A. Järvsö Mark och Bygg. Karate betyder tom hand på japanska. Karate kan också vara allt ifrån motion, kultur, självförsvar, sport eller ett sätt att träffa nya kompisar på. Vill du också testa? Kom till vår nybörjarträning hos Justars Shotokan Karate -klubb. Barngruppen, Barngruppen till 12 år söndag den 3 februari klockan 10.00. Ungdomar och vuxna måndagen den 4 februari klockan 19.00. Vi ses på Feniksbiografen i Garnastan. Mer info gå in på ljusdagskarateklubb.se Välkommen. Alla behöver hjälp ibland. Alla mår bra att få hjälpa. Frivilligcentralen är en knutpunkt- och förmedlar just nu behov av frivilliga till väntjänsten. Leda lättare gymnastik till äldre- och kontaktperson till nyanlända. Ring 34 00 31 så berättar jag mer. Frivilligcentralen för din guldkant på tillvaron. Du lyssnar på Radio Ljusdal- det gör du Det, det lördag lördagkväll och klockan är nu nästan kvart i nio och... om ja, en kvart så säger vi hejdå för idag. Men vi ska hinna prata lite mer och spela lite musik och nu ska vi även ta tävlingsresultatet. Det är fyra stycken som har tävlat och en har faktiskt gissat helt rätt. Och... Eh, Innan vi berättar vem det var så kan du säga då, Kalle, hur många hål hade du? Kan du läsa upp alla för att det blir så spänning så vi upp det? Okej, okay, ja. vi kan säga att vi har fått ett av på att kalla det sex hål i tänderna. Vem var det? Stina Färsson. Ja. Annette Bergqvist gissade på två hål och att Kalle ska dra ut en tand den femte mars. Mm. Lisa Norén gissade på noll hål och Frida Svensk gissade på ett hål. Och vinnaren är... Lisa Norén. För Kalle hade Inga hål i tänderna. Nej. Men däremot så tror jag att du måste gå ner och bjuda på en gång kaffe till Annette som hade rätt om att du faktiskt ut en tand den 5 mars. Jajamän, mm. jag undrar vem som kan ha berättat det för henne. Kanske hennes son, Niklas wessland -Bärqvist. Kan vara. Eh, i, I vilket fall så vill jag bara berätta för alla att hemligheten bakom att inte ha några hål i tänderna som jag aldrig har haft faktiskt det är att du ska skölja tandborsten först sen hälla på tandkräm, sen ska du borsta tänderna och sen ska du inte skölja med vatten för då stannar floret kvar i munnen. Du ser ja Jajamän, Jajamän. Eh, Brukar du ha mycket ålder i den gutta? Ja, jag har väl haft en tre, kanske en tre. Gutta är som manlig så han har bara skotthål i händerna <laughs> ja. Alla kulor de fångar Han brukar knäcka extra som kul kulfång På älg skjuter in bussbanan Vad heter det? Skjuta in vad heter älg? Sjukbana. skjutbanan heter det, var det inte? Skjut in. Ja, stunden samma ja, Vi andra har plomber av Nej. bly Gutta har kulor av bly, bly också I ja. munnen, men helt andra kulor hela alla kulor. Eh, varför säger man Nej, det var inget. Det var en dum fråga. Eh, jag tänkte att vi, vi måste inna Tänkte du oss... fråga varför säger man kulor? Om pengar. Ja, det vet inte jag. Nej. Joel Jo, eller varför säger man kul och de pengar? Ja. Vem säger kul om de pengar nu för tiden? Det är inte, inte säkert någon um, Jag tänkte alltså att vi ska spela en låt först Nu här innan vi fortsätter Och det är för att vi ska spela Guttas tredje låt Som han har valt Kan du berätta om den Guttan? Ja, det är Dave Matthews band Och de kommer spela Where Are You Going ja. Och den här tillbringar jag lite till Magnus Du gör det han var på i... inte tillbringa. Tillägnar heter det ja. Det tror jag och Han var på dem i Stockholm Och han har stora känslor för det. Du var inte med det var jag inte. Ångrade att du inte var med. Det skulle vara jävligt roligt att se dem faktiskt. Ja. Magnus sitter och myser i studion nu kan vi avslöja. Ja. Eh, han har tagit av sig jeansvästskjortan också och sitter nu i linne. Det syns att han har gymmat. Ja, Magnus, alltså det här är också en fördel för tjejer som med kanse håret och som snittar eh, lite att eh, Magnus har faktiskt börjat gymma och börjar få väldigt synliga muskler. Så att, är det någonting han är en öm, stark, trevlig människa skicka med Han finns på Twitter åh, åh, åh, eh, Han heter Vad heter han på Twitter? Mattsson Magnus va? Mattsson Magnus ja. Vi kanske också ska säga Att det kanske Absolut mest lockande Med Magnus Det är att han faktiskt bor i ljusdags Eller energisnålaste hus <gör> Ja också. bara det, Alltså tänk er, När ni flyttar ihop sen Så kommer ni ha en Väldigt låg elräkning mm. För Ek det här är mannen Som tror på släckta lampor Levande ljus Och mys musik. Och just det där Med att han är en regissör till min film Det gör han ju Extra attraktiv ja, ja. Han är ju alltså, Kultureliten också Kan man säga ja, ja, Man, man, han man har underbar. ju här Gör <laughs> vi säljer dem här nu men här kommer man i alla fall Day Matthews med Where are you going? like an ocean You can't see but you can smell and the sound of waves crash down I am no Superman I have no reasons for you I am no hero, oh that's for sure But I do know one thing It's where you are, it's where I belong Do you know where you go is where I wanna be. Where are you going? Where do you go? Are you looking for answers? To question some the stars or well, if alone away, you are grown weary. You can rest with me until a brighter day in your own av Dave Matthews Band med Where Are We Going? Och det var gutta som hade valt den låten. Gutta, Where Are We Going? Holarna? Jarså, uh, jag ska skjuts hem dig Oj, oj det, jag tycker synd om dig. Alltså inte att du måste köra mig med Kalle men det är ganska tråkig väg att åka. Ja, den, den är riktigt bedrövlig. Vi kan åka hyrbovägen om du vill med skog. Ja, uh, nah, så alltså, jag klar med. <laughs> <laughs> ja, han har tur Kalle som har gutta. Ja, en jävla tur. Ja, eh, det är ju så att ja, vi hade minnare som sagt, Lisa Norén och vi vill tacka alla som var med och tävlade. Det är ja. jättekul att ni vill vinna Kalle. Absolut. Eh, vi och kan... Anette, det kommer fler chanser. Det gör det, om du fortfarande lyssnar. Eh, sen är det så också att eh, sommaren börjar närma sig så är det snart dags att låta ut en gräsklippning av Kalle Björk. Eh, ja. Det kommer det också. Kan vi inte låta det snöskottning i augusti <laughs> istället? Så. Och även kanske lite beachhäng med mig Grillfest Ja, en grillparty på två man hand. Ja, I min lägenhet, nej <skratt> Om ni kommer hem till Kalle Så får ni inte klaga på hans gardiner Vad ni än gör, för då blir hans mamma väldigt sur Jag blir också väldigt sur Ja, du blir mindre sur Ja, ja Det är en öm punkt. men jag vet inte om man ska kalla gardiner Det känns ju mer som typ ja, Någon servetter som hänger där uppe <skratt> Ja, gillanger <skratt> Ja, det är sådär Gutta Sluta hemifrån snart. Är det någonting du längtar efter? Ja, det ser jag fram emot. Det ska bli, det ska bli kul. blir Jämtland. <laughs> Någon gång under livet kan jag lova att det blir det. Det blir det. Vad är det som är så dragande med Jämtland då? Fiske, jakt... Det. Nya personer, Magnus, Mattsson, Salomonsson ska flytta till Östersjön. Ja då måste ju flytta efter. Ja det, det är självklart. Men är det inte sugen på typ Lappland då? Där är det väl mer jakt och fiske. Jo, men... och fast kanske lite mindre folk. Ja men alltså dit åker jag på. Därför blir resorna där får vi, för bli resor, här, liksom. Ja man måste mm. ju ha någonting kvar att se. Ja. Men sen är det väl, ja men alltså det finns ju ganska mycket jakt. Alltså som sagt uppe egentligen här i Dalen uppe där med fjällvärlden. Ja oh, herregud ja. Mm. Har du jagat myskoxar? <laughs> de mystiska har jag lämnat i fred. Ja, de är ju fredligaste, de, va? Ja. Ja, det finns ju typ 13 stycken i hela Sverige. Nej, sju, tyvärr. Nu. Ja, men sju, åtta bor på Gärrsså. Ja, men alltså sju som är fria. Mm. Ah, okay, ja. kanske. Men, men vad är det största djuret har skjutit? Ja, det var första Arjen för Stiften nu när var sju månader. Ja, vad var det för, älg? Hur stora taggar <laughs> Alltså Taggarna har inte så mycket att göra med kroppsstorleken, men det var en elva taggare och det var två, hundra, nu, Du? Vafan, jag kommer inte ihåg hon väg. Det var en stor, redig Det var det. Härligt. Eh, om man säger att man skjuter eh, skjut en älg på 200 kilo, ja. hur mycket av det är, hur många procent är matkött? Alltså, du pratar eh, i slaktvikt. Ja. ja eh, det är stor delen av... Vilka, alltså det tab oh, gud, vilken som har fråga, Oskar. Alltså, det, det enda som väger, väger där som inte är mat, och det kan du säga det är skinn och ben. Ja. Mm. Men eh, typ organ och så, eller ät, nej, du äter ju hjärta Det räknar man inte med i en slaktvikt Nej okej, okay. men äter du njurar och sånt där Nej, eller? Nej, Hjärna. nej Nej, nej hjärta Hjärta, det är en delikatess Ärg tunga, ska inte det vara gott då? Det har jag smaka. Vad tyckte du om det? Alltså, jag kommer inte att ta reda på någon är i tungen, Men jag kan då säga att det är gott Är det i svans? <laughs> nej nej. Nej, för man är ju oxvans, tänkte jag. Så. Ja, men det är en annan. De är mycket fett på. Ja, i och mm. eh, Har du varit sugen på björnjakt? Ja, verkligen. Det mm. Skulle, skulle jag få chansen att skaffa en. Skulle min hund bli intresserad av Björn? Hade jag inte tvekat och jag innan på dig. Mm. Hur, hur får du reda på om han blir intresserad av Björn? Frågar han. Eller, <laughs> eller, ja, alltså, lämnar en intresseanmälan. Nej, jag brukar skriva på ett papper och lägga bredvid ja, okay. Nej, skämt åt Men alltså, det, ju, det kommer ju synas vara intresserad av i skogen. Just nu är det, ja. är det bara. Det det. Men, men får jag fråga också här Innan vi slutar Jag undrar det här Och jag tycker att alla ska få veta det Om du fick välja ett djur du skulle skjuta Vilket djur som helst Vad hade du valt? <laughs> ja, här, drömviltet Det finns ju så Det är många vet, Jag såg en sån här dokumentär om folk Som var på jaktresa till eh, Afrika ja. Och då hade de sina drömviltdjur ja, Där är jag inte intresserad av Jag ska säga ja, en vildren i Norge det här är Det inte en stor bamse i Kanada då? Nej, nej Oscar, vad är du för Alla fåglar Alla fåglar <laughs> Ingen roll vad det för fågel Magnus, då har du något djur du helst vill skjuta av Eller något djur du skulle vilja fälla uh, Inte ett enda Det enda vill fälla en kvinna ja. Ta ja. kontakt med Magnus på ja. Mattsson Magnus på Twitter ja. Ja, Om jag fick välja ett djur så skulle jag sänka en blåval med Ja. <laughs> <laughs> ja, blåvalen är stor det är en Jag Vet du om det? Vet de att ett blåvågshjärta är så stort så att ett barn kan simma genom ådrarna i det? Mm. Tänk och röka där. Typ bål Ja, det är bak i Volvonda. <laughs> nu vill ändå inne på sista jaktpratet så ska jag inflika med att jag tänkte hälsa till en person. Ja. jag tänker hälsa till Robert i som har blivit en väldigt god jaktkompis till mig ja, och som jag... jag gör mina filmer med. Jaha. Ja, han har ju pratat en hel del om. Ja, precis. Ja. Och han är en sån som delar dina intressen för jakten. där. Ja, va? det tycker jag. Verkligen. Ja. Sånt är härligt. Man ska ha någon att dela sina intressen med. Ja, sen delar du också ditt intresse för jakt på kvinnor med Magnus Mattsson. Ja. Det försöker jag göra. Och <laughs> äh, även jakt på älg och fåglar med farmin. Ja, ja. det är bra. Ja, det är bra att man delar upp det, vilka man, vilken man jagar med. Mm. Vi ska ta avsluta här nu och vi kommer att spela en låt som heter Yahoo, heter kanske. Yahoo. Yahoo. Det är Anthony Selassie och uh, Louis Culture. Yes. Några sista ord, gutta? Yahoo! <laughs> Några sin stort, Kalle? Stay of the crack force of West Ham. Okej, okay. eh, och jag avslutar med att säga att det här, ni har lyssnat på Lord Kelvin, hade inte heller alltid rätt. Nästa lördag är vi tillbaka igen och eh, ny tävling, eh, nya ämnen att diskutera, ny musik förhoppningsvis. Och eh, ja, ha en trevlig vecka och ta hand om varan. Nu kommer den här låten som jag inte riktigt vet vad det är. Eh, välkommen tillbaka Eller välkommen åter Vad säger man? Vi ses nästa vecka Samma tid, samma plats Kaching Kaching Vi hörs någonstans på <skratt>